Benvinguts a la quarta temporada de canya i tall en català. I trallo en català. Sí, benvinguts a la quarta temporada de Canya i Trall en català Quarta temporada senyors uh -huh. Salut com sempre aquí a Antoni i vull també tenim en Marcos en nosaltres Hola a tot tots Què passa? Ja, hem... ja tornem a aquí. Hola a tots i bueno, quarta temporada això ja mereix una bona bona a tots, a més, sobretot a tots que, que seguiu aquí I Bé, realment, projecte de tot 3 volem començar tot 3, seguim tot 3 Ojalà sí. poguessin seguir tot 3 però... sí. Ja ho va però bé, sí, quarta temporada seriu aviat, eh, ara ho comentàvem de fet. Bé, això que hem escoltat com a introducció d'aquest programa era la intro La Vall Glas de Ice Storm, seguit de la seva cançó Tempesta, aquests grans Ice Storm, molt molt gran. Amb unes intros, que clar, no ens no hem pogut estar de, de figar aquesta com a entrada de la temporada, perquè a vegades ho hem fet això, no? Està molt guai. Sí, és és, és, és, és, és una cosa especial això, però que aquestes intros també són molt èpiques. Molt, Totalment de pel·lícula. Exacte, molt metal, ce... ce... Ce�� seu... són molt power metal. El que és Ice Storm i les intros que van fer canten seu molt power metal. I sí, queda molt bé. I de doncs, sigui, sí, això està estat Ice Storm i bé, ara seguim un poc cantor, tornem al rima. Sí, com sempre ens podeu escoltar a una mediterrània. De moment eh, seguim. La 98.0 i també a Ràdio 77, passant el blog. I bé, uh, continuem, no? <ríe> que més sona avui? Anem amb l'O9 de Ciroll. Ah, sí, sí, mola, mola. Estem ben contents que Ciroll hagin tret uh, novetats i nou treball. I estem molt contents perquè a més uh, ha arribat, mos ha arribat el disc des de la gent de Bloodfire Death, i sí, és a dir, pràcticament en primícia el poden tenir. Podem Justament -te. a, avui surt el disc, a, a la gent, i nosaltres l'hem pogut escoltar més que nosaltres, jo. Sí, de moment, tu. Sí, exacte. I... Però bé, d'aquí a poc caurà la ressenya d'aquest gran treball i que... Sí, la setmana que veu així, no? Que... Sí, exacte, és el mateix <laughs> sí, programa següent. Jo de moment sí. només he vist el videoclip, que també el van compartir a uh -huh. Facebook, que està bastant bé, fa bastanta gràcia, Som... <laughs> així de pla llenyetaire, no? Però no escoltar res més, per tant, ja ha, ha ganes d'escoltar també la ressenya que, que en traiem. Sí, sí. Uh, primer molts han de menjar amb un poc eh, s'àlbum, no?, per, per, per, perquè si mateix eh, hi ha un bon treball i m'atraca bona. S'ha de digerir bé, no, pot, sí, no, no pots aquí, vinga, ressenyar. fes de bona, no, no, no de, de... No, no, no, no, <ríe> de pompes, primeres. Se digue, no? Si se fa, se fa bé. Ah, tot, tot. Això mateix. Idò anem amb aquest single que ja ha escoltat en teoria tothom, i si no, eh, aquí teniu. Més llenya al foc del seu nou treball, més llenya, ciroll. Llenya! El foc! Quins crits, eh? Més culturals. Brutalitat per un dub amb aquest ciroll. Sí, més, aquesta cançó ara que ho dèiem que va molt bé com per introduir, no?, en aquest, aquest disc. La tralla que mull aquest disc. Sí, és molt... bé. bàsicament és un cop de puny. Mm. Només, eh, només per a play, no? Sí, és això mateix. I després d'aquesta tralla, doncs pues, anem amb, amb els nostres típics... Canvis d'estil, si sí, sigui, pegant completament a l'altre cantó, eh, n'en direu tot. Eh, que és més una espècie de metal melòdic, podríem dir. Sí. Uh, metal alternatiu, un sí. tal... Metal alternatiu, fins i tot, eh, s'autodenomina com a hardcore, melòdic, un pot de tot. Sí, un poc això, no? I té molt bona cançó eh, que se diu El que diu la guitarra. Que més és nova, eh, l'ha tret eh, aquest estiu. Cert? Ah. al principi, si no ho malament. Mm -hmm. I bé, anem escoltar Andreu tot. El que sé que el que em passa pel cap el que ja no m'importa si està allà al davant el que fe tornrne ara havia tornat la meua carretera tot queda el meu pas. El que canta el que diu la guitarra quan ella li parla l'orella de mi. El que dic el que escri, el que pense, el que li insinua a dir el que encara no he dit. Y de repente to t'ha passat. Ja estat sense donar-me a aconseguir. De repente to t'ha passat. Ja estat no era tan difícil poder ser feliç. tot el que anhelava i somiava despert. Recorrent en una sola vegada el teu món naufragada en mig d'un mar obert. Una sola paraula accelera el meu cor i em recorda que encara sóc viu. Un grapat de renglos m'he deixat a algun lloc esperant a que acabi la ni I de repente tot ha passat. Ja està sense adonar-me ho he aconseguit. De repente tot ha passat. Ja està, no era tan difícil poder ser feliz era Andreu Todo i com han dit el cantó posat a eh, Cidoll mm, Sí, no? Sí, una mica contrast blanc i negre aquí. Completament. No sé molt... si ara hi ha ja tant de canvis però uh, és insuperable. Ens sí, no? sí, sí, sí. sí. sí. encanta tenir aquest contrast. Sí, de fet, vivim per fer això. <laughs> sí, de... sí. Idò, sí, molt bon tema de Andreu Todo. Com sabem, és un dels membres de de Brutal Trifolium, si no ho mal errat. sí sí i bona banda també, sí, ten sí. en compte. Aquella sí que és més, més potent de, de so, no? més, més sí. agressiva. Així és. Mm, bé, després d'aquest tema ara anirem amb una altra banda també relativament nova per Noltros, perquè no la coneixíem, de fet se van posar en contacte amb Noltros per... Donar-se a Donar-se i... a conèixer, això mateix. Exacte. I és una banda que, bé, és curiosa, no? Perquè, bé, és, són mosses en bremit, morera i els morts. Um, una banda que dona una estètica molt, molt horror, molt, molt pel·lícula de terror. Ja que... Pel·lícula de terror dels anys sí. 60-70. Sí, sí. I de sèrie B. Sèrie B, exacte. Sèrie B, exacte. exacte. Perquè... No? No? Pratiquen això, una espècie de psicobili amb um, garage... Sí, sí. Sí, és com un rockabilly diguem, amb aquest estètic com són monstres de pel·lícula clàssica. Exacte, sí. I sonen bastant guais, bastant original mm -hmm. i diferent del que estem acostumats. Acostumats, sí, són sí, no? molt bé. I de la cançó que escoltarem és del seu primer treball, eh, treball amònim, i el tema L'home del sac, de Mossen Bremit, Morera i Els Mots. Quan es pon el sol i s'estén la nit Empren el desquici, sóc l'home del sac A casa criatures que no volen dormir Estic olor amb vos des de baix del llit Cap, o el man prendrà la vella del sang. Caçador no tan i fa d'animals. Hàgil com un tigre en un cervell malalt. El teu cos em crida, no podràs fugir. Sóc una fiera que i un boton padre. Amaga el cap, volve'm prendre no l'home del sang. Ah! <totipar> La ciutat és jungle, jo sóc un pel·li. Com un bou sol pels carrers antics. Yeah. Cada nocta mola sent greu perill. O seguís pels centres, parareu el sac. Venga a em a nit. La vera és... o s'han morera i els morts. Conyó, quin nom eh? Sí, realment. Però pega, en certa manera, no? És com... Sí, perquè, bueno, jo he vist que bandes que sonen similar també tenen aquests noms, així... I... I un personatge i... Exacte, un personatge i altres personatges que l'acompanyen. Tu i ara, per exemple, bueno, aquest grup ar artista ja, derivi... ja ha derivat molt, però s'ha ensenat més en fora, loquillo i los trobladitas, o que en un moment també eren eh, Teddy Loco i sus amigos. I... Sí, sí, bueno. És Has un nom tal i... Ta, ta, ta. Aquí Mallorca hi ha una banda que canta en castellà, no, és una banda molt, molt primerenca, no? molt poc, poc professional diguéssim, i, i en toca molt poc, però se diu un doctor no sé què i la banda de, lo, de no sé quantos, saps? I són, sí. curiosament, molt, molt semblant perquè també tenen vent. En aquest cas, crec que en lloc de saxo, és una trompet o alguna així. Però bé, bueno, el que venc que dir que hi ha com tota una tradició, no? és, és original dins lo que sol sonar aquí però que jo me recordo altres bandes i similars. Sí, igual que Arok Pons, un dels clàssics del que és el rockabilly i un poc aquests rotlles amb Bopi Piquet uh, amb d'esqueletons o una cosa així per mi, uh, però bé amb Bopi Piquet que a bé, és un artista de Mèxic lligada com a B, dels clàssics molt bo també, i també l'anava així un poc... I supos que pot ser, va ser com eh, Dischart, que després ja un cremull de noms en disc, i de mm. un poc digués alguna cosa així. Sí, també ha, ara que has dit Discharge també hi ha una, una banda canònica de ai, de, del Regne Unit, mm -hmm. que és Peter and the Test Tube Babies, i, i bueno, s'estilava molt aquest tipus de fórmula de, de nom mm -hmm. així llargat. No? Sí, Difícil de recordar, però... Curiódum, però original sí, que segur, no? Ningú se dirà exactament igual. Exacte. I, o sigui, eh, ara seguim eh, anem un poc més enllà i ara anem a una banda mallorquina que toquen hardcore punk bastant accelerat. No és així, Marcos? Sí, hardcore punk i a més d'aquest molt, molt primari, molt, molt primitiu. Mm. Molt school. Molt old school. Però, no, però autènticament old school. No com algunes bandes que diuen que toquen all school i ja és un metal hardcore, no? Sí. No, no, aquest, aquest és, és molt punky sí. i, bueno, és una banda de típiques cançons de menys d'un minut, tres acords i a fondo, molta ràbia. I això és bastant novedós aquí a Mallorca, que canten en català, no? Una cosa a en compte. Sí, tot i que... Bueno, enregistrat sí que s'entén, però en directe no. Bueno, és que jo són crec que això és irrellevant, no? Aquest tipus avui que te fot, no? És igual, sí. són crits. <ríe> això No, però bueno, ara el que sí que seria com una cosa interessant de comentar és que aquest disc, com altres que, que els ha passat aquí lo mateix, eh, se va gravar fa anys, van treure una maqueta autoeditada, no sé si... Va tenir gaire circulació, però el fet és que enguany han tornat a traure, gràcies al segell independent Old Kids Brigade d'aquí de, de Palma, bueno, de Mallorca en general, eh, han tret una reedició en, en casset, ja amb unes portades estàndard, mm, diguéssim, perquè quan van fer la seva edició autoritada cada, cada còpia tenia una portada diferent o més o menys. No? Això, això és el que han pogut s'exprinar sí. una mica. I bueno, és un, una història d'aquestes, de l'odissea musical, com, com sol passar amb, amb autodicions i, i grups així més underground, diguéssim, no? Bé, diguéssim, no totalment underground. Sí, totalment fet casolà, no? Com diria aquell? Sí, sí, més casolà que això, pràcticament. No, res, no? no. Bé, d'anam a escoltar Trau amb sa cançó Participa. All right, I think we've got it now. Let's do it, huh? All ah! I doncs sí, ja tornem a estar en aquesta secció d'eleccions personals. Sí, tornem a arrencar en aquesta quarta temporada aquesta, aquesta secció, uh, secció, de... tan... La secció més fixa i més... Bueno, també ho hem de dir, no? Més fàcil del de... programa. <laughs> Però bueno, és interessant perquè cal, has una mica unes rareges uh -huh. del seu calaix de, de gustos. Sí, exacte, jo de fet aquest grup és un grup, no sé si bastant meu, eh, dins que és... entre els altres tres. És un grup que se diu Angel Witch, un grup de heavy metal clàssic, clàssic, se forma en el 77 i els seus primer àlbums del 80. És <laughs> a dir, clàssic, clàssic. Seu primer àlbum també se diu Angel Witch, i de fet duc la cançó seva Angel Witch. <laughs> una, una cançó molt bona, a més un bon so molt clàssic, molt metal, en plan Judas Priest i aquest... Uh, New Wave of British Heavy Metal, mm. són britànics de fet, són de Londres. I... Jo estat escoltant aquests darrers dies, l'he estat escoltant d'aquesta banda i estava bastant també um, lligada amb les bandes de Doom per la seva temàtica. I sobretot mm. el nombre Angel Witch, em mm, sí, sí. sembla molt una banda de Doom. De fet, o... com ho has mm. dit, sí, a mi m'ha recordat. Hòstia. Sí, perquè la temàtica ho és molt, però saps molt també, ha sí, hagut molt, molt... molt de mm -hmm. Un poc la combinació de les dues branques, diguem-ne, d'aquest metal primitiu però, ostres, molt bons, ja, els altres boníssims. Jo els ho vaig descobrir perquè hi ha un grup que diu sí, Down of Windsor, que és un grup de, de Doom, que té una cançó que xerra sobre, sobre el Doom Metal en general, també li, li diu Music of Despair, la música de desesperació, de uh -huh. i la cançó va no, anomenant les uh, bandes, les no? típiques bandes de Doom, i també anomena Angel Witch. I clar, jo els ho vaig anar a ser clar i vaig veure. Heavy metal, new wave of, of British heavy metal. Per dalt, <laughs> <I, laughs> això. És, és un quadre, no? Sí. I clar, els ho veure també. Ho mirar per, per l'enciclopèdia aquesta... Metàlum. Sí, I te posa, no? La temàtica, ocultisme... Sí, però i... moltes vegades jo no ho he trobat gaire certat. A vegades aquesta enciclopèdia vegades falla un poc. Lo que és curiós perquè aquesta enciclopèdia permete, eh, Woody Crusheres que nosaltres punxem de tant en tant, tant de canyi d'orelles surten en aquesta enciclopèdia Metaloom. Sí, Entonces, no, no és, és que curiós ja, dia coses ja que els vostres tu, dius, tu eh, és brutal. I don i jo, Week, ja els ho coneixia el que passa que els avai com a tornar a escolta gràcies a un videojoc que se diu Brutal Legends que és un videojoc que bé té una temàtica molt en pla metal i això i tal sí, i, i protagonitzada per en Jack, Jack Black, Jack Black no? o Salterego sí, digital en Jack Black sí, surten de fet en, en, Rob, en Rob Halford, surten Lemmy Killmister, és dir, surten personatges clàssics dels metal, d'Elita Ford també. sí, bàsicament és una palla sí, mental de, de, feta sí, videojoc no? de, completament de, de que hi ha panteres que tiren raja l'àsser i tot molt Metal, i sóc l'Òrio des Metal i tal i bueno, dins de banda sonora hi ha aquest grup i els vaig començar a escoltar un altre pick un per això Idò, anem a, escolta... a escoltar-los I sí, això han estat els clàssics Angel Witch, amb el seu tema Angel Witch. I de l'àlbum Angel Witch. Exacte. Doncs <laughs> pues m'ha agradat molt. Vull? Està... sona super... Sí, de, de, de l'època, saps? que és clar, sí. molt, molt guai. Des 80 total, sí. Sí, és, molt, és una cançó bastant representativa d'aquest moviment, no? De la nova onada de heavy metal britànic. I tant per temàtic en sí com per el que és la música. Perquè l'instrumental és perquè és molt això, molt uh, heavy dels anys 80 i la temàtica en certa manera també perquè després hi ha molts grups diguem de Gran Bretanya, sobretot que, com ve d'Antoni Tiren Pas D'un que tenen un poc aquesta temàtica no? sí, mm. tenim els Witchfinder General, per exemple Per exemple. que va haver recordar los sí, exacte i els Gran Pagan Altar, també, Altres també, uns altres d'aquesta època i res. Bueno, a també m'han agradat molt. Jo, com, te, com, com ja he contat abans, doncs pues, la vaig descobrir no fa molt. I mm. també he estat escoltant aquest mateix àlbum. Bueno, M'ha agradat per, sobretot per ser, també per ser vou, que no, no és exageradament aguda. Ah, no? Exacte, no és aquesta vou superaguda que dius sí. fer amplis, no. No, no. no és aquesta bou. I està guat, sí. Bé, doncs, amb el vostre permís canviarem una miqueta de registre, tampoc no, no tant, perquè és metal, no? allà hi ha, diguéssim, moltes influències. Passam una banda de Brasil que se diu Whip Striker, que aquesta traducció seria, seria com assotador, no? Perquè és es... whip, és un fuet, fuet, i striker, és pues, que fuetetja, no? I va començar com un projecte de one man band, és a dir, un tio superforofo de, del metal i... Bueno, i també d'escrust i, i mascles de, de metal i puc, no? I eh, després van anar gravant com a tropecientes cançons, saps? I quan ja supos que ja tenia bastant de, bastant de seguiment i tal, ja va reclutar gent i de fet ara mateix estan de gira per als Estats Units i bueno, són una banda que també està per a Europa, ha tocat un poc per tot però sempre des d'una escena molt underground molt lligada al black metal, sobretot per les temàtiques però sonen com, com, per exemple, podríem dir parts de Motorhead, de Venom o de Antisimex eh, és a dir, que per mi l'etiqueta més correcta seria Metal Punk tot i que depèn de cada disc pots dir que és més eh, crust o més speed metal o inclús més blackened thrash Vale, però en aquest cas, que és, és un disc que paren treure el 2013, que és més recent tot i que no és lo de Recandret és un rollo així més metal-punk eh, i bueno, el disc aquest se diu Troopers of Mayhem eh, és bastant pepino, jo l'he escoltat moltíssimes vegades eh, durant moltes setmanes i no m'ha cansat i aquesta cançó probablement Uh, samilloló y se titula hueesca Això era Whip Striker amb la cançó We Came from the Wildlands. Molt bé, i com era en Marcos, crec que la definició que més justa és uh, Metalpunk. Mm. Sí, sí, sí més, és que també té una qualitat que no, és, no pertence no sé, a Metal puridor. 2, no? Aquesta qualitat Low Fidelity sempre és un d'aquests rotllos ja més, més guarros no? entre combaters, tot i que bueno, a mi la veritat és que quan els vaig descobrir m'ha sorprès perquè estèticament sí que tenen una imatge molt black metal o molt crusty o una mescla entre les dues coses que últimament s'ha s'aduï moltíssim però sonen bastant més, eh, un poc més alegres, diguéssim, mentre com de del que podries esperar quan veus doncs, aquestes portades tan més escures. No? I bé, bueno, és una grata sorpresa, m'agrada l'equilibri que té. Sí, sí, bastant interessant. Bueno, passam a la darrera cançó d'aquesta secció i jo avui he duït una banda que és de Seattle que són Wounded Giant una banda de Heavy Metal que fusiona Doom, Stoner, Slash, un pot tot fer un pot de Renou i és una banda bastant nova el primer que tenen tret és del 2013 Tenen un, un EP i un Split amb la Goya. I bueno, la cançó que escoltarem és del seu Lighting Medicine, que és el treball aquest únic que tenen. I la cançó que escoltarem és The Road to Midian, de Wounded Giant. Mm. I d'on m'escoltà, Wounded Giant i... Bueno, de la foscor a la, a la llum, no? <ríe> Ara amb mateix. aquesta escala que sempre tanca. <ríe> sí, completament. Però tancàvem més foscor encara. Sí, bueno, ah, ja sí, és momentània aquesta llum. És momentània i, i enganyadíssa, no? <ríe> <A> sí, exacte. <intenta. ríe> és això. perquè la gent I de res, aquí tancàvem aquest programa, mos veiem, o mos escolta, millor dit, el següent. I mos quedem amb Corruption Found, amb el seu tema Reconquesta, de l'àlbum Inventors de la Guerra. I res, amb aquesta foscor... I sí, ja despedim fins al pròxim programa, que veuràs la ressenya de Ciroll. Exacte. Esperem. I bé, bueno, fins a rebeure. Adeu tots. Adeu.